Рислою про закон і благодать промовляв, «Не здіймаємо рук наших до Бога чужинного, бо поки стоїть світ цей, не наводно нас на пасті та спокуси, і не передай нас в руки чужоплемінникам. Продовж милість твою на людях твоїх, ворогів прожини, мир утверди». Народи в покори, Винагороди голод достатком. Чи ж то Клин Смолятич, Який першим на Русі здобув звання філософа, Чи то був перший бунтар нашої культури, Данило Заточник, Чи невідомий автор слова про загибель руської землі, Синівська любов якого до рідної землі, Ще й нині лунає для нас У дивовижних словах. Светло-светлая и украсно украшенная земля русская. Многими красотами ты обогащена, Озерами многими, реками и колодезями Досточестными, горами крутыми, Холмами высокими, дубравыми чистыми, Полями дивными, зверьми различными, Птицами бесчисленными, городами великими. Із яких місць вийшли всі ці великі сини своєї землі? З Києва чи Смоленська? Із Гарусько-Волинської землі чи з Новгорода і Суздаля? З Москви чи з Рязані? Ми ділимо їх по городах і землях. Голосі вони сприймаються як сцени обох народів наших, а їхні голоси як перегук древнього Києва і Новгорода, Чернігової Розані переяснили Москви, як перегук віків бунтів ливих умів і невпокорних сердець. Виграєш битву, а треба вигравати долю. лунали мені ці слова старого Волопаса безугавно. Ставали переді мною, мов, думка втілена, жива, дотикальна, незнищима. Кажуть, буцін, то думку людську не змога побачити. Скільки ж бачив я тих думок Упродовж свого довгого життя. Падали, мов камінь, тяжкі зголовні. Народжувалися в муках, як діти. Ясні величками теж, як діти. Злітали до самого неба На сійливих кривах мрії, або й в пісні. Та не всі. Бо були й такі, що повзли по зміїному. Були забрьохані, зачервивілі. Тхнули пекельним чадом і сіркою вельзевуловою, Смерділи потом і непідтертим гузном. Думки нагадували людей, Тільки переважали їх своїм числом, своєю незліченністю, Тому й видавалися завжди неволовимими, невидимими і неосягальними. Однак бували часи, коли з безлічі думок народжувалася одна, І належала вона вже й не одному чоловікові, а всьому народові. І хто мав щастя бачити ту думку, той ставав справді великим. Знову і знову в моїй черкаській самотині Ставала мені перед очима та ніч вилапасова, Коли зблизкувало довкруж неба, Червоно загорявся весь простір, згасав без сила, А тоді знову і знову упершто загорявся і зблискував, Прагнучи здолати темряву і невідомість. Так билася думка всього народу нашого цілі століття, і ніяк не могла загорітися, охопити все небо і землю, запалити, засяяти, возвеличитися, возрадуватися, ось воно знайдено. Хіба не було таких тернових ночей у новий в вободи, в остряниної гуні? Та не загоїлося, не спавахнуло застався лише перетлівий блиск у наших душах. Доля і недоля, нелюдські утиски муніатію над православними змусили битися над думкою про врятування народу в житті церкви. Ще я сидів у стамбульській неволі, а вже Ісая Копинський, гукавість Києва, волимо від православного царя. Згодом його в Борецькі за намовою брата свого Андрія вкупі з козаками благав царя Московського прийняти нашу ієрархію і козацькі війська до себе. Бо їм опріч царської землі ніде дітись. Історія ставала мені перед очима. Історія. І так знання, як мудрість і нагадування. Цілі ряди князів Гедемі роду, які відбили Києву монголо-татар, а тоді прагли повернути йому давню велич. Один із синів Ольгерда Володимир хотів відновити митрополічу кафедру в Києві. Коли ж вітовт захопив Київ і передав княжіння Стергайлу Ольгердовичу, Володимир вдався за допомогою до московського князя Василія Дмитровича. 60 років згодом його онуки Симеон і Михайло Олельковичі Звернулись до великого князя Казимира Ягайловича з вимогою розділити між ними київську землю на правах відчини. Але Казимир відмовив їм, сказавши, що дід їхній Володимир бігав на Москву і тим пробігав відчину свою Київ. Михайло Олегович разом з князем Федором Бельським пробували відторгнути русські землі від Литви і приєднати їх до московського князівства. Але їх видали слуги. Больський встиг утекти за московський рубіж, а Михайло Вольковичу кат відрубав голову перед драбською брамою Київського замку. Останню спробу вдатись під руку московського князя зробив князь Михайло Глинський, якому помагали вже й козаки Остафіо Башкевичу, але не мав достатньої сили, щоб стати проти короля Зигмунда. І так само. Вимушений був ховатися в московську землю. Багато віків билася думка. Були в мене великі попередники. Та ніхто не зміг переступити меж своїх можливостей. Я ж відчував, що дано мені буде все. Бо я розростався до безмежності, ставав мов би народом сілен, і мій голос мав стати його гучним голосом, а його думка моєю думкою.